kör disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívenak bennünket a D89.09.99-es számom. Kívánok a kedves rádió hallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok. Mai témánk a vegetarizmus és lelkiség. Két beszélgető társam van, Szilágyi Nóra, Norci, a kedves Veghu ismerős, és Bányai Géza, akivel ugye már hát régóta csináljuk ezt a műsort. Egy személyes élménnyel kezdeném, illetve kérdéssel felétek, ezt a vegetarizmus és lelkiség témát. Több embertől hallottam már, több helyről jelezték, de a legérdekesebb talán az, hogy olyan emberek is, akik jelen pillanatban a magyarországi büntetés végrehajtási intézmények vendégszeretetét élvezik, tehát börtönben vannak, és előadások folyamán, hosszabb idő ideje tartó előadások folyamán, ahol a vegetarizmus meg lelki élet is ugye egy alaptárgy a programokon, belekeztek ebben ebbe a lehetőségbe, hogy kipróbálják vegetarizmus, étkezés, gondolkodás, ennek a szemlélt módnak a, a lehetőségeik szerinti saját életükbe való bevitelét, és többen is jelezték, és mondták, hogy valahogy úgy érzik, hogy ők maguk is tapasztalják, hogy megváltoztak. mintha a jobb emberek lennének. Másképp, nem olyan negatívan, nem olyan hevesen, nem olyan agresszívan, oldják meg azokat a mindennapban keletkezett problémákat, főleg ilyen zárt közösségben. Mind amit előtte ők megszoktak. És érdekes mondom, föltetik a kérdést is, hogy mi a véleményem, hogy kapcsolódik ez ehhez, hogy ők már nem esznek persze húst, nem fogyasztanak húst termékeket, álláti termékeket. Hát természetesen én azt mondtam, hogy igen, és akkor nagyon sokat beszélgettünk ezekről a dolgokról, mert az én véleményem is az, hogy a vegetárius táplálkozás és életvitel és a lelkiség az nagyon szorosan összekapcsolódik. Nem csak ezen a téren, hanem olyan téren is, ami nekem például gyermekkoromban egy elindítója volt a lelki élet felé közeledésnek lelki élet ö, szemléletének elsajátításában ez jelen esetben a Jesudiannak a sport és joga könyve volt ahol nagyon szemléletesen ecsetelte azt, hogy igen, ha az ember mondjuk jogázni szeretne, lelki belső békét szeretne megteremteni akkor nagyon is szükséges az hogy ö, olyan mentalitást fejleszen ki ami könnyűletességet biztosít például más élőlények számára más élőnyek felé, és ez nem csak az, hogy mit tudom, én naponta ötször megsimogatom a nyuszit, vagy mit tudom, nem kergetem a a szemétdombon, hanem, hogy tiszteltbe tartom a saját életjogait is, tehát nem eszem meg. Nem tudom nektek milyen tapasztalatok, élményetek voltak a saját életekben, vagy esetleg másokkal való kapcsolatban miket hallottatok erről, milyen tapasztalatot tudnátok erre Mondani. Hát először is üdvözlöm a kérdés hallgatókat. Az első kérdésedre maga az, hogy az ember jobb ember lesz-e attól, mert vegetáriánus, erre azt gondolom, hogy nem attól leszünk jobb emberek, mert vegetáriánusok vagyunk, de nyilván ez a kettő nagyon szorosan összefügg bennem is hogy az, aki nem fogyaszt húst, az egy bizonyos tisztulási folyamaton megy át, ami, ami szellemi szinten is megmutatkozik nála a lelkiekben, a lelki témák felé való a más emberek segítése öm, szorosan összefügg azzal, hogy, hogy valaki az állati öm, termékeket nem fogyasztja. Én magam vegán vagyok, tehát semmiképp nem fogyasztok semmilyen állati eredeti dolgot, tejterméket és hús mindenféle formáját mellőzöm. Szerintem abban, hogyha mondjuk valaki szellemileg tisztul, és ezt testi folyamatok is követik, illetve vagy fordítva először a, a testi tisztulás megy végbe, és utána kezdődik a, a szellemi tisztulás, ez a, ez a kettő nagyon erősen meg összeforr, és látszik az embereknél az, hogy, hogy úgymond van ott valami, tehát szokták érezni a váltás után Um, egyfajta bizonyos régi ismerősök azt uh, vélik felfedezni, hogy, hogy igenis megváltoztam. Uh, mondjuk azt, hogy komolyabb lettem, vagy nem csak komolyabb, hanem ezt a bizonyos felelősségérzetet érzik az emberek uh, rajtam, ami, ami abból is adódik, hogy ahogy te is mondtad, nem eszem meg az állatokat, mert tisztelem őket, uh, mert szeretem őket, és ehhez hozzátartozik azt, hogy nem veszem el el az életüket, egyszerűen nem tartom az embert arra jogosnak, hogy elvegye bármilyen más teremtmény életét, ami, ami nekem a, a legfontosabb szinte a vegetáriánus életmódban, és ezen kívül pedig az összes olyan szellemi aspektusa, hogy te is mondod, hogy, hogy ez a tisztulás megfigyelhető az embereknél, és elkezdenek más aspektusaival is foglalkozni, még azok is, akik korábban mondjuk idézőbe csak egészségügyi okok miatt lettek vegetáriánusok. Ők is elkezdenek mondjuk jogával, és egyéb, egyéb ilyen szellemi praxisokkal foglalkozni, ami utána komolyabb szellemi változást is eredményez. Persze vannak olyanok is, aki, akiket úgy úgymond kielégít az, hogy, hogy az egészségügyi vonatkozásokkal törődnek, csak náluk nem annyira figyelhető meg ez a, ez a szellemi váltás. Tehát úgy gondolom, hogy nem törvényszerű, de akinek itt van az ideje, hogy, hogy váltson, akár testileg, akár lelkileg, az mindenképpen meg fogja ezt magán tapasztalni. Vannak olyan momentumok, ha meg a kötelező étezésben pontosan ilyen velejárók, amik ö, először testi szinten teszik lehetővé azt, hogy valamilyen fajta tisztulás bekövetkezzen. És emlékszem, épp a kagylóködben még sok-sok évvel ezelőtt, több mint 10 évvel ezelőtt, vagy majdnem 15 évvel ezelőtt volt egy cikk, pontbörtön börtön táplálkozással kapcsolatban. Amerikában csináltak egy kísérlet sorozatot hogy megváltoztatták az étrendet a börtönben, ahol tipikusan ott is hamburger, sült, kumpli, ilyen hasonló ö, ö, húsos és zsíros ételek, fehér liszből készült sütemények, stb. voltak a, a, a szokásos ö, táplálkozás részei, Coca-Cola, vagy valamilyen kóla, mindegy, ö, tehát ezek a a, a, a milyen cukros üdítőitalok. Mm. És bevezettek egy, egy, egy reform étrendet, amiből a hús teljes mértékig hiányzott. Emellett még csökkentették a cukrot és kicserélték a, a lisztet teljesülésű, lisztes, stb. stb. és egy, egy jó, ízletes étrendet kitaláltak, és a rabok erre tulajdonképpen rászoktak, és ezt elég hosszú ideig folytatták párhuzamosan a kísérletet, és azt állapították meg, hogy részben a hangulatban nagy változás következett be, tehát lehet nyugodtak az emberek, részben ami, ami a leg izgalmasabb, és meg többen több volt, hogy akik megtartották ezt az étrendet, mert megszokták, és jónak érezték, mert érezték, hogy, hogy egyszerűen egészségesebbek, jobbak, a, mire viszonylag nagy számú emberről van szó, szóval a visszaesés, az, hogy visszakerülnek a börtönbe, az, az kevesebb volt. Tehát egyszerűen az életük jobb irányba alakult. Van egy másik kísérlet, amit pedig, hát gyerekekkel folytattak. Itt elsősorban egyébként nem is annyira a hús, bár a hús ugyanúgy szerepel ebben a kérdésben, hanem ott az üdítő, a cukros üdítő italoknak a főleg a mi koffein tartalma, mint a különböző kóla termékek, annak a, tehát azt kizárták az étrendjéből a gyerekeknek, és abban a pillanat, ez a pillanat, ez néhány hét amíg, amíg a szervezetében ez a változás érvényre nem jut a koncentráló képesség lenyugodtak, az agresszivitásuk nagyon nagy mértékben csökken hát lényeg az, hogy tudományosan igazolt az, hogy, hogy bizonyos civilizációs ilyen táplálékok amit modern tápláléknak nevezünk és ebben a különböző húskészítmények nagyon nagy szerepet játszanak Ezeknek a hatása ez tulajdonképpen ö, negatív. Aztán arról ne is beszéljünk, ami egy külön orvosi téma, hogy hosszú távon a betegségek kialakulásában mennyire előnyös az, hogyha valaki nem eszik húst. Ez annyira jelen van, hogy az orvos általában diétát is ír elő, amikor már látja, hogy nagyon nagy a beteg, és eltiltja mm. nagyon sokszor valamilyen húsfélességtől, vagy nagyon sokszor mindenfajta ö, hústól a beteget. Aztán azzal, hogyha meggyógyultak, akkor majd visszatérhet, és akkor újból beteg lesz, kérdezem Igen. én, de hát a lényeg az, hogy tulajdonképpen az orvosi tisztában van azzal, hogy ez a táplálék, ez, ez terheli a szervezetet. És hát közismert az is, amiről ritkán szoktunk beszélni, de tulajdonképpen egy köznapi tény, hogy az, ami a húsban benne van, amit az állat magában hordoz, az euh, még kémiai szinten is hat. Ebben két fontos összetevő van. Az egyik az, amire azt lehet mondani, hogy jó, hát a bióhúst eszek, eszünk, akkor nem árthat. A különböző antibiotikumoknak, hormonkészítménynek a szerepe, amit a, a nagyipari állattartásban egyszerűen rutinszerűen használnak és főleg ha hát ellenőrzetlen már úgy érte, hogy tudom, milyen harmadik világ, vagy nem tudom, én honnan származó soknál ott ott még jobban előfordul ez. Igen. De a másik, ami tulajdonképpen kivéthetetlen, hogy az állatnak a megölése az mindig egy sok az állat részére. És ez a sok az összes. Adrenal adrenalint és más ilyen védekezéskor nagyon mindennyi könnyünk szervezetében hirtelen megjelenő ö, hormonszerű anyagokat tartalmazza. Ezek, ezek átkerülnek az emberbe fokozott mértékbe, és az állatot nem álmában éri a halál, egyszerűen csak eltámozik, <suk> és tudom, én a csendesen elpihen elernyettel, hanem tulajdonképpen egy eléggé borzasztó sokszor hogy horror körülmények között éri a vég és nem csak arra kell gondolni, hogy elkábítják és akkor már nem érez semmit vagy valami hanem amíg oda jut a halál egyre inkább a hatalmába keríti, hogy mennek egymás után az állatok le az autókra, már maga az, hogy fölkerülnek általában egy terrautóra ugye a tenyésztőtől elviszik egy egy vágóhídra vannak zsúfolva ha madarakról van szó, akkor ugye még iszonyatosabban, vagy birkákról, ugye láttunk már ilyen terra ahol, ahol ilyen állatokat visznek, és hát egy részük el is hullik menet közben, és ott van a összezárva a döglődő, és a, az élő állat, és az, és az a félelem, és ahogy egyre közelebb kerülnek, az állat számára is nyilvánvalóban, hogy valami nagyon rossz dolog történik, mert, mert átveszi azt a, azt a azt a rosszat, ugyanúgy, mint hogy tulajdonképpen az ember is érzi, hogy valami bajós dolog következik, hogyha pláne a, a, az út, amin halálmegyek, körülmények ennyire nyilvánvalóak, utána leszedik ezeket az átokat az autóról. Ö, általában durván összeterelik egy helyre, egy vadidegen helyre, be kell menniük egy, egy, egy, egy folyosón, ami a számunkra el, borzalmas és rémisztő. Tehát mire oda kerülnek? addig mindenképpen borzasztóan sokkolt állapotba kerülnek, és lehet, hogy maga a kivégzés, vagy az ölés, az mit tudom én, mondjuk úgy, hogy nagyon gyors, és nem hmm. abban a pillanatban keletkezik minden ilyen negatív dolog, de ezt sok-sok órás, esetleg több napos eh, eh, procedúra előzi meg. És ez mind bekerül az ember szervezetébe. Ezt mind hordozza magában az a hús, ez nem jön ki belőle, és pont ott, ott jelenik meg ugye a véráramba, mm. belekerül a sejtekbe, stb. És ezt ö, megkapja. Lehet egyébként, most csak úgy zárójelben bejegyzem meg, hogy a, a zsidóknak az a, ugye, hogy a kóser, hogy hike folyatnia folyatni a vért a húsból, Valahol mivel is összefügg, uh -huh, ez már aztán egy másik területre vezet bennünket, hogy, hogy erkölcsileg uh, mérlegeljük ezt a kérdést. Uh -huh. De a, egy nagyon fontos szempont, amit te is a étkeztetés az állatoknak, hogy én is ismerek több olyan embert, akik csirkét nevelnek, nagyüzemileg több százezer csirke van, és ők maguk soha egyetlen egy olyan csirkét nem fogyasztanának el, amit ők uh -huh. maguk nagyüzemileg termelnek. Mert látják, tudják, hogy mit adnak nekik. Nekik Igen. megvan a külön trágyat, jombjuk, azon a tyukuk, amit ők elfogyasztanak, és én is nagyon meglepődtem, azt hiszem talán már régebben volt ebből az adásba egy szó róla, hogy reggel a munkások azt csinálják, hogy ezt a hatalmas nagy területeket, ahol az állatok össze vannak zsúfolva, körbejárják, és összeszedik az elhullott állatokat. És rengeteg tyúkot hoztak ki onnan, és akkor teljesen megdöbbentem, és mondtam, hát ilyen nagy, amit tudom, és azt mondja, igen. És kérdeztem, hogy miért? És azt mondja, azért van mert azok a tápok, amikkel nevelik, uh -huh azok olyan erősek, olyan intenzíven nyomják úgy mond a csirke testét, hogy, hogy növekedjen, Igen. hogy egyszerűen a szíve megreped. Mert ugye nekik a gazdaságosság a lényeg, hogy a kis pipi bekerül mondjuk április 1-én, neki abból, mit tudom én, május 1-ére már, mit tudom én, csak egy példa szempont, nem tudom pont, mennyi az idő, hossza, abból már neki le kell adni és neki az az érdeke, hogy minél kevesebb időt töltsen el ott a, a tenyésztelepen, és ezért olyan táplálékot, olyan tápokat, meg egyebeket, hormonokat, meg mindent adnak nekik, ami egyszerűen nem bírja még a, a, a, az állatnak a testese, és megreped a szíve. Általában a szív reped meg, és reggelenként ez van. Na most, hogy ilyeneket esznek az emberek tulajdonképpen. Ez így is, van, mert most nem is tenyésztésről beszélhetünk, hanem inkább állattermelés. Mert Terme. az, ami itt folyik, hogy egyszerűen futószalagon megy a, a termelést, és tényleg csak az a, az a fontos, hogy minél hamarabb pénz legyen belőle, és olyan tápokat, olyan szinten beavatkoznak már az emberek a, a természetbe ezen. És ezen keresztül is, hogy um, egyszerűen ebből nem sülhet ki jó. Tehát mindig ezt is mondják, hogy uh, Hogyha mondjuk elmegy valaki egy lézeres szemműtétre, és megnézi ott az orvost, és az orvos szemüveget visel, és noha azt állítja, hogy de jó ez a lézeres szemműtét, akkor ott már lehet kezdeni gyanakodni, hogyha valaki mondjuk hús termelőként nem eszi meg a, a saját termelését, úgymond, akkor ott már lehet kezdeni gyanakodni, hogy az nem biztos, hogy... Olyan jó. Hát még rosszabb a helyzet, mert, mert ugye a hús az, az a legintenzívebben termelt hát termék, most beszéljünk róla így, Igen. és ugye az emberi testben közvetlenül ható anyagokkal hát neveztik az állatokat, hisz az embernek ugyanazokat a hormonokat be lehetne adni, és ugyanúgy növekedne nagyjából, hanem a legrosszabb ugye, én beszéltem Balástyán a, a a parasztokkal, akik fóliába csinálják a krumplit, nem fogyasztják. Fölviszik Pestre, hogy nekik van egy ilyen kis háztájuk ilyen kis a kert végében a rendes krumpli, amit ők szépen fölszednek időbe, azt nem permetezik, azt nem műtrágyázzák, azt fogyasztják otthon és a piacra pedig elviszik azt, ami nekik nagyon gyorsan megterem, és új krumpli, és mit tudom, a fólia alatt, és már februárban, és a pesti ember ezt nagy élvezettel megveszi, hogy milyen jó, és a termelő azt mondja, hogy ő azt inkább nem fogyasztja, az jó lesz a piacra. <coughs> Úgyhogy ez egy borosztó dolog szerintem. Most visszatérve ezek után, hogy a lelkisége hogy kapcsolódik, megmondom őszintén, én olvastam egy írást, ami azt feszegette, vegetárius volt az illető, aki ezt írta nagyon régóta, és az írásában azt fejtegette, hogy ha valaki szellemileg, belsőleg nem érett rá, hogy ilyen életmódot, ilyen gondolgatot, akkor azt nem is nagyon szabad előltetni. Ugyanakkor meg máshol olvashatjuk azt, és én magam is találkozok sok olyan emberrel, akit még teljesen említetted az előbb, hogy nincs meg a szellemi fejlettsége, tehát nincs meg az a lelki fejlettsége, de mégis valamilyen oknál fogva, általában az egészségügyi oknál fogva, mégis, hogy sokáig vegetárius táplálkozás valahogy kialakul, kifejlődik benne hogy nem tudom, hogy nektek erről mi, mi a véleményetek, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy az ember miért lesz vegetálanos, tehát miért követ ezt az életet, de összefügg ez attól, hogy az a fontosabb, hogy az ember szellemileg, tehát hittel, tudatosan válasza ezt az életformát, ezt az ezt a, ezt a étkezési szokást, vagy, vagy csak hobbiból, divatból, ugye a mai világban ez hobbi, ez divat, ez a dolog, de mégis kialakul egy idő múlva az, hogy azt mondom, hú, hát tényleg nem jó az, hogyha én visszatérek arra az étkezési módra, mint ahogy te is ezt a börtönpéldát említettem, hanem megmaradok ennél. Szerintem a kettő, a szellemi és a fizikai Létünk, mondjuk így, és fejlődésünk az egymást húzza magával. Tehát amint az egyiknél bekövetkezik változás, ott már igényi az ember a másikat is. Nálam például először volt a, a szellemi dolgokkal való foglalkozás, és utána a testi Uh, szinten is ezt valahogy hát, összhangba kellett hozni, hiszen ha a kettő elcsúszik, és szerintem az ember ez kétlaki, nem, uh, nem csak a fizikai világban élünk, hanem uh, a szellemi uh, világban is, uh, hogyha kettő között nincs meg a, a harmónia, az összhang, akkor ott vannak a borulások. Tehát akkor lesz mondjuk uh, valakinek uh, elég súlyos hiánybetegségei uh, pár hónapos vegetáriánus életmód után, hogyha ezt nem követi uh, szellemi változás mert hát kicsúszik az egyik talaj a lába alól, és felborul az egyensúly, az összhang a kettő között. És um, viszont tényleg fordítva is lehetséges, hogy, hogy először uh, a fizikai dolgokkal elkezd foglalkozni valaki, csak az egészségügyi vonatkozásait nézi meg, és utána uh, kezd el foglalkozni a lelki dolgokkal, de lehet, hogy, hogy megragad uh, a fizikai szinten is, és uh, akkor, akkor lesznek ezek a divatvegetárjánosok, utána visszatér, um, de mondjuk csökkentett... Uh, Állati eredetű dolgokat fogyaszt csak, tehát már nem olyan mértékben, mint előtte. Én azt mondom, hogy minden kis lépés fontos, hogyha valaki csak csökkenti az állati eredeti dolgokat, az is már egy nagyon nagy lépés, hiszen a korábbi ö, tápálkozásához képest már lemond, már hozott egyfajta áldozatot azzal, hogy, hogy csökkenti. Nem biztos, hogy mindenki meg tudja tenni azt, amit ö, sokan megtetünk, hogy egyik pillanatra a másikra, ahogy, úgymond, ö, ez a bekattanás van, tehát, hogy, hogy meg megvilágosodik egyszerűen az, hogy, hogy ez nem jó a szervezetnek, és onnantól kezdve nem eszem. Ehhez szerintem tényleg egy olyan, ö, olyan magasabb szellemi kell, ami azt ami lehetővé teszi, hogy ezt fizikai szinten is meg tudjon valósítani. De valakinél ez nincs meg. Én mondjuk amúgy is a fokozatosság híve vagyok, tehát mondjuk a hússal egyik pillanatról, a másikra viszont a tejtermékekről fél év különbséggel mondtam le. És ezt éreztem is onnantól kezdve kezd ez jobban kiviláglani, mikor az ember így elkezd kísérletezni, úgymond a testével, hogy megnézem, hogy hogy a tejtermékek uh, milyen uh, dolgokat okoznak a testemben, és amikor kiderül, hogy magam is látom, hogy egyszerűen nem jó, kidobja a szervezetem, rosszul vagyok tőle, puffadás, stb. stb. stb uh, akkor uh, egyszerűen döntés elég kényszerül az ember, hogy tényleg csinálja -e azt, ami, ami nem jó a testemnek, vagy pedig uh, úgymond mondjak le róla, de én nem is szeretem ezt a uh, szót, hogy lemondás, mert nem érzem lemondásnak azt, hogyha ha, um, egyszerűen tudom, hogy, hogy nem jó és az előbb mondtad ki a, a kulcs szót, ami, ami az én életemben is nagyon fontos, a tudatosság, hogy uh, az ember legyen tudatos abban, hogy mit tesz be a testébe. Én azt mond, szoktam mondani, hogy, hogy uh, hát nem mindegy, hogy, hogy mivel élünk, hogy, hogy mi visz tovább, és, és én mit adok tovább a gyerekeimnek, hiszen ezeket a hormonokat, a természet, uh, Ebből vett vet szennyezést, azt tovább örökítem én majd a gyerekeimre és az unokáimra. Tehát nem nem hogy kívül kívül mit teszünk a környezettel, illetve belül a saját magunkba. Egyszerűen vannak dolgok, amire azt mondom, hogy, hogy nem vagyok hajlandó betenni a szervezetemben, mert tudom, hogy ártalmas. És itt már tényleg nem csak a, a vegetáriánus vonatkozásokról beszélhetünk, hogy mondjuk állatiakat nem eszem, hanem arról is, hogy a fehér cukor, a fehér liszt, és az összes ilyen, ilyen dolog, ami, ami nem szervezetnek, azt nem eszem meg. Ez nagyon szép dolog, és rövidesen folytatjuk. Ezt a témát egy kis zenét hallgatunk, és rövidesen visszatérünk. Kell. Nekem nincs más Istenem, csak a kenyerem és a vérem ez a sorsom, ez az életem. Szabadon kell, hogy ilyen. aki mabor fizik, és vizet. az én szívemben hitet nem talál. Nekem nincs más istene, csak a kenyerem és a vérem. Ez a sorsom, ez az én and Folytatjuk a Krétakör adását a vegetarizmus és lelkiség témában. Kérjük kedves hallgatóinkat is, hogyha van valami élményük elmondani valójuk e témában, akkor nyugodtan keressenek meg. Telefonszámaink 489-0999 vagy 30-as 22898000. Ide küldhetnek SMS-t is. Vegetarizmus és lelkiség. A lelkiséggel kapcsolatban egy nagyon érdekes terület van, ugye amit a Bhagat gita és más, főként hindu szentírásokban olvashatunk, az anyagi természet három kötő eleje. Pontosabban a tudatlanság kötőreje, a szenvedély kötőreje és a jóság kötőreje. Ezek mindent áthatnak ezeket az anyagi világban, és ez természetesen vonatkozik az ételek alapanyagaira, illetve magára az elkészült ételekre is. És ebbe a kategóriákban a szentírások nagyon szépen felsorolják, hogy milyen alapanyagok, milyen állati termékek, növényi termékek, melyik kategóriába sorolható. És ez is egy nagyon fontos szempont az étkezés figyelembe vevésénél. Ugyanis, hogyha az ember mondjuk lelki életet szeretné élni, magasabb lelki dimenziókat, megértést, lelki tisztaságot szeretne, akkor nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy olyan ételeket fogyasszon, ami a jóság kategóriájába tartozó ételek alapanyagai, illetve ételek, hiszen hogy a tudatlanság alapanyagéből készült ételeket fogyaszt, mint mondjuk például a hústermékek hús, húsos ételek akkor nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon nagy akadály nagyon nagy gát arra, hogy az ember fejlődjön ezen a területen és ehhez jön egy másik nagyon érdekes dolog és ezzel szeretem is héten felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy szerdai napon a, az életházban a böszörményi út 13-15 alatt lesz egy nagyon érdekes előadás a karma törvényéről. Ugye, hogy a karma törvényért se szabad figyelmen kívül hagyni, például az étkezés területénél is, hiszen az ember megszegít a természet törvényét, a szentílásoknak ellentmondó étkezést folytat, akkor az valamilyen visszahatást eredményez. Gondolom, és feltételezem, hogy ez is témája lesz a szerdai karma törvény kedves barátom Géza fog tartani, és nem tudom, hogy uh, tudnál-e ezzel kapcsolatban most, ezzel a veget, most lelkiséggel kapcsolatban, hogy miért fontos figyelembe venni ezt a karma törvényét? Ha az Azért, ember lelkiéhetet <gül> szeretne élni. Hát szerintem akkor is figyelembe veheti, hogyha nem akar lelkiéhetet élni, mert ez egy nagyon alapvető törvény. Ez azt jelenti, hogy mindennek megvan a maga hatása. Nagyon egyszerű törvény, alapjaiban véve. Amikor elkezdünk gondolkozni azon, hogy ez hogyan működik, akkor nagyon összetetté válik, hisz a, a cselekedetek azok nagyon sokfélék, és a sok ember, sőt tulajdonképpen az összes többi élőgynek a cselekedete, és legalábbis ami az emberrel kapcsolatban áll, ütközik ezzel, befolyásolja a karmánkat. Ebből egy óriási szövevény. Keletkezik. Ezt úgy lehet elképzelni, mint amikor <coughs> ilyen volt, vannak ilyen rajzok, ilyen nagyon bonyolult képről, inkább karikatúrák, ahol ilyen különböző csigák és e, kalantjuk e, emeltjük, e, rudazatok vannak összekötve, forgatjuk, forgatjuk és egy oldalon valaki meghúz egy kart, és akkor ezerféle alkatrész elkezd különböző irányokban mozogni, és az egyik hat a másikra, az egyik elfordul, az meghúz egy másikat, stb. és a végen kijön egy eredmény. És ez van az életben is, hogyha bárhol beleavatkozunk a dolgba, már pedig beleavatkozunk önkéntelenül, hisz az élet az ügyszerű megy tovább, és szembe kerülünk pillanatról, pillanatra a dolgok, pillanatra pillanatra döntünk, ezeknek a döntéseknek mind van valamennyi hatása, és végül visszahatása. Ezt a modern ökológiai gondolkodás, például most már rendszerben szemlélve a dolgokat, nagyon is tárgyalja, hogy, hogy az ember azzal, hogy nagyon egyszerű dolog, hogy kifújja mondjuk a sprayt, hogy ne legyen büdös a hónalja, az hogyan hat vissza, hogyan üt vissza tulajdonképpen, méghozzá tudományosan igazolatom módon. Talán a karma is egy ilyen tudományos tény igazából, hisz ennek egyfajta ö, ö, kiterjesztett megfigyelése, hogy nem csak ilyen nagyon egyszerűen végkísérlető fizikai folyamatokban van jelen, hanem például a pszikai folyamatokban egy rossz szó hogyan Üt vissza. Egy rossz gondolat, hogyan ö, adja vissza azt, ami, amivel szembesülnünk kell utána, annak a következményével, és azt a problémát tulajdonképpen nekünk meg kell oldanunk, amit ezzel előidéztünk. És hát ebben van kedvező, kedvezőtlen, vagy jó és rossz, és ettől az egész nagyon bonyolultá válik, és pláne a másik emberrel kapcsolatban még szövevényesebbé. Most a hósevés, illetve az étkezés eleve ebbe a kategóriába beletartozik, hisz ha követnénk azt az elvet, amit a, a védák mondanak, hogy fogadjunk el csak annyit, amennyi félre van téve számunkra, és ne igényeljünk többet, akkor ezt a hatást valószínűleg a minimális szinten tudnánk tartani, akkor is számít, hogy mit csinálunk, de nem ez történik, hanem egy egészen bonyolult és összetett gépezet működik, annak érdekében, hogy az az egyszerű igény, hogy én valami finomat szeretnék enni, az kielégüljön, és az mondjuk, nem tudom, én, nem mondjuk egy cafaládé formájából visszaérkezzem, mondjuk ez lesz, szerintem nem túl finom, de most nem <gül> tudok most finomat mondani, elnézést kérek a hallgatóktól, húsételekből, nem mondjuk szalámi, mondjuk biztos a húsok között az a finomabbnak számít, jól meg van fűszerezve. De hogy az, azt valaki meg akarja enni, mert annak mondjuk tetszik az íze, ahhoz mi, mi működik körülötte? óriási dolog, egy, egy, egy takarmánytermesztés, állattenyésztés, vágóhidak, stb. stb. stb. És eközben nagyon sok agresszió történik, nem csak közvetlen az állattal szemben, hanem a természettel szemben is. Hisz például mondjuk egy ipari módon előállított, mondjuk szalámi esetében a műtrágyázástól kezdve a traktorok, hogy rámennek a földre, hogy az olajat emiatt föl kell használni, hogy nem tudom én, a trágy az hogy ivódik bele a, a vízbe, a vízháztartás hogy teszi tönkre, hogy, hogy mit tudom én, az állatokat ugye hogyan gyógyszerezik és hogy kerülnek ezekbe de akkor ugye ez megint bekerül a vízbe is, ez egy agresszió, ez azt jelenti, hogy a természet rendjével, illetve a harmóniával szemben elkövetünk egy, egy, egy támadást, amit nem annak titulálunk, sőt, tulajdonképpen nem is annak szánunk, de megtörténik. És a visszatartás meg fog jelenni úgy, hogy ugyan lenyeljük a szalámit, de megjelenik ez, mondjuk rákformájában megjelenik adabszurdum háború és agresszió formájában, megjelenik olyan formákban is, amit, amit nem, nem vesszük észre már az összefüggést, mert, mert túlságosan bonyolultá vált a rendszer. Tehát tulajdonképpen a karma az egy ilyen rendszer gondolkodást tesz lehetővé, és természetesen a spirituális szinten ugyanúgy működik, hisz bezárja az ember előtt a rossz tetteknek a. a, a következménye szinte bezárja azokat a kapukat, amivel az ember ki tudna bontakozni és, és érzékenyé tudna válni a jó dolgok iránt. Az érdekelne engem, sokszor olvastam én is, meghallottam úgynevezett lelki tanítókat, lelki vezetőket, önjelölt profétákat, van bőven a világban minden szinten ilyen. Ugye Sokan hivatkoznak Jézusnak arra a mondására, hogy nem az fertőzi meg az embert, ami a szájon megy, hanem ami szájon kijön, tehát a beszéd, hogy, mm -hmm. hogy negatív dolgokat, és sokszor hallan ez az önjelölt szentekről, szentektől azt a hát amikor, amikor a vegetarizmus témája előkerül, hogy Hát, amit elém tesznek, azt elfogyasztom, és ha hús tesznek elém, akkor húst teszek, mert én már olyan szinten vagyok, hogy megtehetem ezt, tehát azt tanítják, hogy én már, már mint ők, igen. olyan szinten vannak, hogy nekik már nem jelent semmi problémát. Ők már megértik a húst. Én, én hát is hogy azt mondom, hogy az jó az állatnak, hogy én meg ezt emeljem, én már lelki igen. síkon már lelel, vagyok. Már vagyok. <gül> és az állatnak így lesz jobb. Mm, igen. Tehát én úgy látom, hogy ez egy elég veszélyes tendencia az ilyen emberektől. Nem, azért, nem csak azért, mert nem, nem igaz az én tapasztalatom, véleményem és olvasataim alapján, hanem az, hogy más embereknél is így elég alaposan félrevezetnek és becsapnak olyan emberek, akik valamilyen módon lelkiéletet szeretnének, uh -huh. vagy egy belső megtisztulást szeretnének elérni. Nem tudom nektek mi a véleményetek, vagy milyen tapasztalatok vannak ezen a téren, hogy valójában egy úgynevezett szent ember, egy úgynevezett lelki tanító, szellemi vezető megteheti azt, hogy azt mondja, hogy én bármit megehetek? csak egy pillanatra még elmondanám, hogy volt egy ilyen találkozásom valakivel, és akkor ő is feszegett, tehát ő bármi megehet, semmi probléma, és akkor én egy, egy, egy állatnak a végtermékére, ürülékére gondolva megkérdeztem, hogy hát mit csinálsz akkor, hogyha azt teszik eléd. <gül> és és de, hát, hát hümmögésbe került, hümmögésbe váltott át, igazán értelmes választam adott rá. Hát én azt szoktam mondani, hogy igazából mindent megehetünk, tehát tőlem is szokták kérdezni, de ha. hát akkor nem ehetünk ezt meg az, de az ember mindent megehet, és mindent megtehet ezen a világon, mert joga van hozzá, mert hát elmehetőleg ugye szabad ember. nincs emlék, akkor is megteszi, csak hogy tudja, hogy mi a következménye. Tehát itt jön be a karma az életünkben, hogy, hogy amellett, hogy, hogy választási szabadságon van, a választási szabadság, az a döntéshez az is hozzátartozik, hogy tudom, hogy mi a következménye. Tehát az ember szerintem akkor tud jól dönteni, hogyha tudja, hogyha ezt és azt teszem, akkor ez, ez meg az lesz a következménye, pozitív vagy negatív. És hogyha valaki mondjuk nem ismeri a karma törvényét, hogy ez hogy is működik, akkor úgymond a döntése sem lehet helyes. Tehát, ha nem tudja azt, hogy mondjuk a húsevés, milyen karma képző tevékenység, illetve hát az előbb burkoltan el is hangzott a karma képzésnek a három szintje, ez a cselekedet, a, a beszéd és a gondolatok. Tehát nem elég az, hogy, hogy arra vigyázni kellene, hogy, hogy mit is eszünk. Ez úgymond csak az egyik része a dolognak. Csak hát, itt sokakban felmerülhet, hogy úristen, tehát akkor most mit tehetünk, hogyha ha ilyen szinten kellene vigyázni. És az előbb is kimondtuk itt, hogy a, a tudatosság az rendkívül fontos. Hogyha tudom, hogy minek mi a következménye, akkor onnantól kezdve már, már úgymond könnyebben dönthetek, hogy, hogy ezt az adott dolgot megteszem, kimondom, kigondolom, vagy, vagy nem hiszem. Azzal mind-mind megteremtek olyan dolgokat, amit lehet, hogy könnyebb lett volna az életem, ha nem teremtem meg magamnak, és így módon tulajdonképpen mind a betegségeket, mind mindenféle olyan dolgot, ami velünk történik, azt mi magunk alkotjuk magunknak, teremtjük magunknak, és előszeretettel hárítjuk másokra rá, hogy ezt a környezet így alakította, a, a sorsverengem és hasonló mondatok hangzanak el ilyenkor, ami azt sugalja, hogyha ilyes, ilyesmit valaki kimond, hogy nincs tiszt a, a szellemi összefüggésekkel. E, és még esetleg nem is felkészült rá arra, hogy ezzel szembenézzen, hogy, hogy ő maga alakítja a saját sorsát, és olykor, hogyha mondjuk ezt felfedezi valaki, akkor, akkor jönnek ezek a hárítások, mert hogy ugye az egoizmus, ami, ami ezt nem akadályozza, ő elkezd csak háborogni, és tudja, hogy, hogy áldozatot kéne hozni, tudja, hogy meg kéne változni, hogy leadni az igényekből, hogy, hogy az életének gyökeres változásonkon kellene átmennie, és itt jön az egoizmus, ami, ami ezt igencsak elhárítja, és megmagyarázza magának az ember ilyen-olyan úton, módon, hogy de hát a hús az jó, de hát jót cselekszem, és jót gondolok, és jót mondok, és, és egyéb dolgok. Úgyhogy nekem igazából magamnak a akkor ezeket magamban felfedeztem. Elég érdekes tudatalatti dolgok jöttek fel, és emeltem tudatos szintre. Ezeket a hárításokat már jó, hogyha így magán, magát rajta kapja az ember, hogy hoppá, ezt most hárítom miért is, hárítom menjünk csak egy kicsit bele, hogy mi is a gondom ezzel az adott dologgal, és ott lehet érdekes dolgokra bukkanni, mondjuk így. Van egy érdekes dolog, hogy az ember nagyon sokszor ő, úgy hárítja el a dolgot, hogy a vallására hivatkozik. Uh -huh. Például azt mondja, hogy a mi vallásunkban nincs szó karmáról. Mert hát nem úgy nevezik, meg tomé, mert Jézus azt mondja, hogy ki mint vett úgy arad, de ezt nem bontják ki túlságosan, nem tárgyalják, hogy ennek esetleg mi az értelme, mert mondjuk teológiailag nincs talán úgy kifejtve, vagy egyáltalán nincs filozófiája. Mondjuk úgy, mint mondjuk keleten, ahol ez egy nagyon fontos és megalapozó dolog, a hinduknál, a buddhistáknál, mindegyik területen ez ennek ez egy lényeges ismeret. Igen. És akkor azt mondják, vagy azt mondják, hogy Jézus is evett, mint tudom én, haladt vagy evett a bárányból. Most, most függetlenül attól, hogy, hogy kutatások ezt egyáltalán nem igazolják, sőt, inkább úgy tűnik a dolog, hogy nem így van, és inkább a fordításoknak a felületességére nek írható az, hogy ez így terjedt el, mint hogy például bort sem ittak. A Biblia összesen négy helyen említ alkoholos italként bort, mind a négy tiltó, az összes többi, ezt egy kutatás mm -hmm. már feltárta, az az összes többi, amit egyszerűen bor, bor, bor, bornak fordítva, mm -hmm. az nem bor, hanem a legkülönbözőbb gyümölcs uh, italok, amik Igen. akkoriban és bát, tulajdonképpen és a mai most. napig is uh, ismertek. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez egy ilyen olcsó leplezés annak, hogy, ez, hogy a mi vallásunkban mondjuk nincs szó karmáról, tehát akkor nincs karma. Ugye? De hát mi van, a mi vallásunkban nincs szó, mit tudom én, Isten, tehát nincs Isten, vagy a mi vallásunkban nincs szó, nem tudom őről. Ugye ez nevetséges, tehát nincs mondjuk szó, nem tudom én, nem lenne szó, nem tudom, ezt akárhogy is fogozhatjuk. Hisz ez nem helyes, mert az embernek egyszerűen az igazsággal, vagy a, a valósággal kéne valamilyen formában szembenéznie. Teljesen mindegy, hogy milyen forrásból jön annak, ha tényleges tartalmát kell figyelembe vegyük. Nevezzük karmának, vagy nevezzük, adjuk neki magyar nevet, nekem teljesen mindegy. Maga a tény ellenben tudományos tény, hisze a tudósok ugyanakkor egy részük legalábbis. is, ilyen például mondjuk a Magyar László Ervin és Jó Páran, akik rendszer gondolkodással foglalkoznak. Ezt a nem nevezik karmának, mert a tudományos világban nem ez a szó terjedelenem, hanem a rendszerben levő hatásokat ö, vizsgálják. Pont hasonló megállapításokra jutnak, nem vallásos megállapításokra, hanem a magatartásunkra vonatkozólag arra, hogy ez a fajta életmód, amit az ember folytat, ez nem fenntartható, ez, ez pusztulásba fogja vinni méghozzá, belátható időn belül. Tehát itt adott esetben 7-8 éves távlatban lehet nagy változ, rossz változásra számítani, hogyha nem változtatnak az emberek a szokásaikon. És, ami nagyon érdekes, angol tudós csoport ö, hozott ki egy, egy, egy kutatási eredményt, ami, amiről a vegetánsok szoktak beszélni, és azt mondja, hogy a, a, a világ túlélésének a záloga, hogyha megváltoztatják az élel étkezésnek a formáját, és abbahagyják a hús fogyasztást. Ez olyan energiákat szabadít föl gazdaságilag és a termelésben, stb. A földek nincsenek terhelve fölösleges takarmányozásra. Ezek tudományosan igazolt hogy mondjam kutatásoknak a, a, az eredményei, hogy gyakorlatilag óriási lehetőségek vannak még az emberiség számára. Ö, nem a, a népesség robbanás az, ami a végét jelentenem, az, hogy olyan életmódot folytat, amit ennyi ember nem fog tudni folytatni. Így, hogy jelesül alapvetően a hús alapú étkezés az, ami mm -hmm. nagyon erős kritika alá lett véve. És ez, ez egy a elköltsi kérdés is, amit régen én úgy gondolom, hogy láttak a bölcsek, sőt, mondhatni az isteni sugallat benne volt, hogy ez nem jó így, ez, mm -hmm. egy, ez egy túlzás, aminek rossz a következménye, és spirituálisan és hogy mondjam, hogy a saját életünkben megvan a karmának a következménye, mert az agresszióban való részvétel miatt, részesedés miatt van visszaartás, de most már ez társadalmi szinten a világ folyamata itt és nézve, egész egyszerűen uh, tudományos tényként bizonyítható. Sőt, a visszahatás is bizonyítható. Uh -huh. Tehát az a pokoli lét, amit egy vallás azt mondja, hogy a pokolba fog nem tudom én süllyedni a társadalom, aki így, így, így él, azt be lehet, uh, meg lehet mutatni, hogy igen, pokoli lét vár uh -huh. arra a világra, ahol ezt a fogyasztást fenn akarják tartani ebben a stílusban, mert gyakorlatilag a saját jövőjüket fogyasztják el, és az utódokra iszonyatos dolgok várnak, nem lesz normális víz, stb. stb. stb. stb. És ez utána olyan társadalmi folyamatok is indulnak el, agresszió, terrorizmus, háború, nem tudom micsoda, amit hát nem kívánunk az ellenségünknek sem. Amik sajnos már el is indultak. Nem és és részben szólnak. el is indultak, pontosan. Mivel lassan időnk lejár, ezért Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy velünk tartottak, és talán egy kéréssel, vagy kérésszerű dologgal dolog fordulunk taparom. mindenkihez, hogy láthatjuk, hogy a világban az emberek milyen sok időt fordítanak arra a mindennapi életben, hogy a testet, a testüket külsőleg rendbe rakják, <tos> szépen megmosakodnak, ilyen olyan kenceficéket használnak, vigyáznak a külső tisztaságukra, hogy az tip-top legyen, más emberek szempontjából a megítélésük pozitív legyen. De én arra kérek mindenkit, hogy gondolkodjon el azon, hogy vajon a belső tisztaságukra mennyi időt fordítanak. És az a belső tisztaságnak az egyik alap pillére az étkezés is. Hogy próbálják ki, próbálja ki minden ember, hogy egyen tiszta ételeket, legyen vegetáriánus, és a saját életében is meg fogja tapasztalni azt, amit itt feszegettünk, hogy vagy azért válik jobb közérzetűvé, harmóniával, a természettel jobban összekapcsolódik, mert így alakul ki benne egy, egy, egy lelki érzet, vagy azért, mert ilyenek van valami megvalósítása, lelki törekvése, és ehhez kapcsolódik ez a étkezési szokás ez az élet szemlélet? Én még egy dolgot szeretnék kaptunk, egy SMS-t. Egy kicsit vicces kérdést tartalmaz, de tulajdonképpen nagyon jó kérdést. Nem azért javultak-e meg a rabok, mert nem akartak még egyszer hús nélkül élni. Tehát, ugye, beszéltünk az elenyebb börtönben. kipróbálták, hogy a hús nélkül ö, mi lesz, és a rabok nagyon jól vették a dolgot, és nem is lettek visszaesők, de hogy nem azért voltam mert olyan borzasztóak, hogy nem akartak visszakerülni. Na most azt tudni kell, hogy tényleg nem egy, most nem kritizálni uh -huh. akarom, tehát mondjuk én nem ettem még soha Rap raposztot, hát nem tudom, de az, a, a, a elmond, az elmondásából tudom, hogy milyen, milyen, milyen nem egyszerű börtönben vegetára Jánosnak lenni. Az, az, az, az azt tudni kell. Tehát, hogy aki ott ezt betartja, nekem nincs kalapom, de százszor leveszem előtte, mert nem egy könnyű lehetőség. De egyébként ennél az amerikai kísérletnél külön szakemberek vigyáztak, vigyáztak arra, te. hogy az, azok az ételek megüssék a nívót. Tehát ugye a vegetarizmusra kapcsolatban azért van egy olyan rémképe az embereknek, hogy az ilyen nyers répa, meg nem Igen. tudom én miből áll. Há. És hát nem ismerik az igazi jó vegetarizmus konyhát, ami, ami nemhogy hogy kevesebb lenne, hanem még sokkal színesebb és ízesebb, Igen. mint a, az általában. Sokkal változ változatosabb, Igen. olyan alapanyagokat használunk, én is, ahogy a családom is megismerkedett rajtam kívül, rajtam keresztül ezekkel a másféle alapanyagokkal, amit ők úgy a normál étkezésükben életükben nem használtak még, nem is hallottak róla. Tehát olyan sok színű a vegetáriánus konyha, azt hiszik, hogy mi vegetáriánusok nem nem vagyunk kinyertszak, nem szeretjük a, a jó ételeket, magát, a, a főzés, örömét, stb. És pedig ezt, ezt abszolút nem nem gondolom, hogy így lenne. Én is nagyon-nagyon szeretek főzni. Ha már így a távállkozás és spiritualitás kapcsolatáról beszélünk, még azért nagyon fontos az is, hogy mit főzünk bele lelkileg az adott ételbe. Tehát nem mindegy az, hogy milyen alapanyagokból áll, amiről ugye beszéltünk, hogy, hogy minél természetesebb nem ilyen denaturált, poros, tehát ilyen levesporok meg hasonló dolgokból álljon, de az sem mindegy, hogy milyen lelki állapotban állunk neki főzni mert azokat az energiákat belefőzzük az ételbe, hogyha mondjuk valaki dühös, uh, éppen haragszik valakire, szomorú, stb., akkor ne csodálkozunk azon, hogy az ételünk nem tápláló lesz, nem lesz táplálék a szószoros értelmében, hanem uh, uh, esetleg rosszul sikerül, uh, érezzük, hogy, hogy valami, valami nem, nem klappol, nem teljes, nincs meg az összhang az ízek között, uh, stb., stb., ja. ez is nagyon fontos. Ez ugyanúgy átjön, mint hogy például egy mondjuk egy dühös vagy elkesedett festőnek a képén átjön az a hangulat és ránk befolyással van vagy egy zenész, aki nem tudom milyen uh, traumát élt át annak a zenéhez az, az ezt felidézik bánatában igen. írt valamit igen, hát sajnos igen. az ételek is az alkotójuknak az érzéseit közvetítik ezek így távoznak belőlünk Hát a mai vésőrünk véget ért, remélem sok hasznos tapasztalattal és veletek gazdagabbak. Szeretném még a végén elmondani önöknek, miért már olyan sok szó esett a karmáról, még egyszer megismételni, hogy 22-én a szerdai napon a 12. kerületből szörményű út 13-15 életház alatt Bányai a barától fog egy előadást a karmáról. És ugye hát itt is most sokat beszéltünk ennek a hatásairól és szeretettel várjuk önöket arra a programra is. Rövidesen kezdődik a Góvind konyhája, ahol Norci továbbra is vendégem marad, és rendkívül finom, ízletes ételek receptjeit fogja megismertetni önökkel, és akkor rövidesen folytatjuk adásunkat. Kérem, maradjanak velünk!